Buenas, saludos a todos los presos de Zuera. Lo que viene a continuación es una incursión de las navarras y los navarros que traemos una pequeña grabación desde nuestro pueblo Arbizu. Eh, prácticamente toda la narración se ha hecho en euskera y aunque la mayoría no la entenderéis eh, podréis escuchar nuestro idioma y de todas maneras también traemos música. Precisamente esta primera canción, eh, que es de los Cojón Prieto y los Guajolotes, eh, está en castellano. Y aunque no va dirigida precisamente a los presos, eh, creo que os gustará. ...cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón... ...vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza... source Eta bai euskaraz, bah, lehena ipatutakoa harbizuni bili garelan eta hemen herriko jendeari mezuak musika eta bertxoa grabatzen, eta beraz, bah, honegin. E, besarka da hondibana, batez ez uri postina, eneize orkeztu, enara nahiz eta, hoi, oh, jagustetzen dakizun, prestatu du 8a, eta azteko joxima lehitza e, bertxopariateki. Koloreko on ongizate, simulatuan gauzkate, atzora arte katezena gaur, ezote da kate. Ze zebake, eta ze bake, ez da adinake, bainan presoak gerra gati bubezala dauzkate. Zaragoza elkartasun, garraisiaren oiartzun. Jakingo aldugu nola eskertu, hainbeste maitasun. Bat bi iru mila lagun, buru gogor bihotzbigun. Parot doktrina, porrot doktrina, bihurtu dezagun aldetik, besarka daundi bet eta ja lehenbeilen herrien bertan ikustengan eta barkiluen edo barkilotik tragoa daten non eutsi eta animo Aixo zuren jalduten artista guztioi eta batazera euskal presiro politiko guztioi eta bereziki poistinari animo eta eutsi goiari! eu E, hemen arbizutik meh zubet, ez dakite lakos, e, fan alizango nahi zen e, e, zubekan imatzera bertara. Eta, bueno, ez nuke nahi aukera ugaltzia, onduga ostirala da, onduga enkartela dan, jende desente, elurra goien bihendula, baina ere, hemen ga, ostiralero. Ozea, e, gau dut genetik apurik ez irui, e, elurra, iuskila, e, aizzeo, dena dela, hemen biltzen eta, bueno, zuek orantzia ondilek, musu handibet eta bezarka da ondibet. Eta espero dula ja denbora gutxi barru, haber ya denokan puen e, egoteko aukera dakau. Da nada, animo eta jotake. Eh, postina, Katrin Arbizutik. Eh, Animota musion dibet, ila listo hemen ikusen zailun. Benga, haupa animo. Eh, goren zilek alerta gorria taldean izenien eta animoek debe asko, eta haber... Hits早kar undarki noten wird zuten. B��wieerman! Uh, uh, FC� oretz! Ura! Epa, jende! Gola herria! Ampresoak etxera! Besarka bat arbizutik! Iepa! Txalienpo xteina! Ni nahi aneiz nerean araba mente zarran txekoa. Goren zi giltzen dizkizu elkarteko kidegu zien partez, ta animo eta inderra asko, iagoa egertu ikusten zaitzioen. Ni ez neiz tabla jiruan eta espeo du alde mistona gertzia. aber san juan eutako bazto denemen, ta animoek eta inderra aurriak saitzeko, kartea partetik. Ta, hile duen zuen, bueno, tzileke, Agur. E itxura atin uzten du zuen tzentortzeako. Mana gorentziaak ere paiztina Atzaion Jesus Mari Bitori nahizta e, karrrioneen partez besarka da handi bet eta abergalden lijigerroan ikusten gang gu herri politontan. Musu handi bet. Egun postina Arbi zutik bezarka da bat. Imengokankartzena dan, beti betzela, Emandigeriko diritasun pizka bat. Da esan eh cuadrillaniko politika dela. Hemen eh, seiitzen dira haue betikuek. Ni Benito Ignacio Antoni ona eta sei aurrera. Gogor eta ber, Demora gutxioko dakazuen eta arrozendu onduna katatzea. Bueno, murid. Aurrera. Gur. Hola, eh, Maia, naiz harbizutik. Postinean dako bat ez beste preso guzien dako de behi, eta bezarka Animo eta haupa. Arratxalion, arruizuko parkien gode eta musio handi nendako. Arruizuko de parkien eta musio handi Bueno, arratxalion, ez eh, da gijak nago duken, baina duke nauk. Erraio, Ramon Lizarra Gotarra. Orduan zer nahi dugu, ba, lagun bat bazakat, eneko Lazkoz, Ussebio, Lizarra Gotarra ezena, eta nik, azaka oasmoa, garbila balima daun, hitzua bilok eta amabile puntxu-puntxu guen. Geingaineti botakotxe eta jendi esan zio hau, ba, bazaki batzuk, bazakile batzuk, eta zuzitik botakotxe koetik eta orduen e, ba, zuen zuen ohores botagojeau orduen eh e, beno bezarkada ematen dieaz bi osbiotzetik eta bueno eintututekenean ba farkisketa itsan nei partetik guk farrata garraziengu dieau bere ingo tontor tontor ginegin eta bueno gora ta guta guta gutarrak eta gora euskal ta gora postiña aguk xaleona eh, postiña eh... Xabi está negua ga ta tani hasie reparas. 18 taqua. Carteronchequa. Ta bueno, pues eh enarak emandiu, izan animo o mesume bi eltsazu eta hoy pues eh animoak emangatia nei eginzuun, pues eh hoita ezatia eh borrokan. Eh ta eta hor batzen gala hemen zu betas bai. Eta alde listona, hemen izula ikustia, gubi hartien. Eta ja, animo ta besarka da hundibet. Hugu egazte guzien partieti, opa. opa. Postiña, e, Mikel nahiz, e, banqueru ana, beraztegi. Oni bizitetzena bizitetzenet, eta jabe sefatengan. Eta ja, guge bazka, otekota. Animota ja, laster otengan, itxen albago behar. Aupa postiña, e, pelio nahiz, pelio Eta zerbait jesan dizu bila ba agiten harren, ba, bueno, komentatzia musika mundu bena ailela eta, bueno, ba, urbilenei ikusten duten bidegabekerik ahundi inetarikoa gati, e, nahi moureen dut aurreak. Kasuan dan, ba, ekainako gaita lau, kantei detziz. E, bueno, egun hortan bereziki ez, e, utxunia dau, herri jenez, e, faltamotaz nakizu, baina behi egun hortan behi guziten, Herri jonek faltamotatzen zeku ez dago dere txoik eta kaletan notatzen da ez. Eh? E, Jendiek biha abuela ja gauze behi leku ben jartzea eta gauze behi leku ben jartzea eta ba, bueno, deno kemenu otia. Ui <susurra> herriken eta onbi gan eta ta, bueno, beste ipe baro esarka da. Bilo biletzia, arbi eta espio dute leizte dikustia. Osasuna, derra eta leizte erartu poztiena. Kainako gehi talau, Gapon, berrian zer berri, <susurra> nore amalko Eta zeuena egin Nintatzi zoi ez ez dut minean mine Inolan patzerik Horrelantara eman bezala Aizeak nara mani mm -hmm. Aizeak eman ditu Milaka abesti Aizeak eman ditu Naimuken ikakin, Ezi sohilez ez dut mineu, Inolan mine patzerik, Orbel hartaraman bezala, Ezeak nara manik. Uh-uh-uh-uh, San Juan zuak xentinaik, Peroaren faltatut nik. Uh-uh-uh-uh-uh, San Juan zuak xentinaik, Burrun zaiti uzte Z어냄etan zuek, orain, Berdin sentitzea, modak izu ama Ez zelan erreza, hamentxak zirriborro baten Gidazte azer da, erogar bira pasatzeko Hastirik ezbata Uuuu uh, uh, uh, uh. Haizeak eman bitu Mileka abesti, aizeak eman bitu, nahi nuke ni jakin. Nametxak zirri borro baten, idazte azer da, erogar pira pasatzeko, ez dirik ez batak. Uh, uh, uh, San Juan suak senti nahi pero haran parta Zerren zuak sentin airik Burrun zaitu zedanetik Negarraren negarrez ez dut Muxuen naterik Tenuken jolaz botan Hau esan beharrik Idelu zer dugun arren Bozen elkarrekin Iztarrakurekin baitaude Hormatxen zaindari Belurrik ezten bihotzetan kadetan Udako gauluetan, muru sentitzen dudan heriko Kaleta San Juanan zuak begiratzen begiratu gabe eta zure ahotsa dator. Zure maitasuna nire sekretu oberena izango bazen bezala, gordetu eta estali eginuen itsasoan. Eta itsasotik jaioko baliz bezala agertzen zait aurpegi politori, eta nire begietan gordetzen dut. Horrelaxe nirekin bizi zara, eta zerbait begiratzen dutenean zure irriar goixo hori agertzen zait, eta horregatik maite zaitut. Opa, positina, esan ze, izbetsuk esateko eta hemeniok aspaldiko partez, iasmatzen duken hor nahi zen. Takit, e, guhaize entzuntzukene itzoik, elkarren arteko lan beduk, asko lotu zidun elkarri, eta bueno, ja ez da hona gu hartien. Iasmatzen duken baren hor nahi zen. Eta, bueno, txezan bi, etba gogu asko azkatela, ahi hemen ikusteko... Ba, ia lehen bai den, eta, bueno, gauzek aldatu den txukelemen, asko aldatutuk txuk, e, asko jende asko falta horiak, ikut e, zuko neti herri jau, beste asko sortu tuk, eta hemen zodek, eta, bueno, honen gatxuk eta aitzen hau, eta ze bi, et ba, koko askoak atela ikusteko eta hitzeetzeko, eta guzti denak. Espio, espia dit, ba, ongi honen hitzela Iberriak jasutzen dit, ba, launen hartetik, eta... Ikusten dit, ongi agola Eta... Ez ez, aldatzen dian, da... Tortzen ditzen lehen bailen Eta ze ezan biet, ba, bueno... Despeitean dit, e, baita dit, ba, gu, launen... E, izbetsuki Eta lehxe esaten dit, No dejare que apaguen mi sonrisa, pues es para vosotros. Si aquí las aguas son turbulentas, aprenderé a estar de pie. Y aun buscando la calma, haré de sus turbulencias más firme mi equilibrio. va ba, aquí se poeta cenura Se me hamaíte guiño ¿eh? Eta... Eta, bueno, ba, este es que yo, pues, tina. Se es, ba, usas cosas, nizk, pero ya... ni yo, ti, ni yo, yeti, esa, tia, Eta... Musu hondibet, esko, eta torriak lehen bailen. Benga gaizter arte. Bueno, aurkizu izorionak, ba, oi. Zorionak eta musu hondibet, harbizutik. Neskete guzin partes. Agur! Agur! Apa, boiz dina, ja, xarri urte betetzi azkak eta zorionak eta urte askotako ja ikusten ganalden azkarrem, bale? Venga, agur! Agur! David. Soriona. Agur <tose> hey, bueno, posina. Dani elenguaten ama. Aita. eta txabona. Ta postiña en elengusia. Vale, va a tener un arte indantason Bueno, nea parte zede zorionak, osasuna eta askatasuna, eta sakanako txokontatik despeitzeko Arzeluzek kantat. Beste hartu. aiñanorrela etzen gehiago txoria izango aiñanorrela etzen gehiago txoria izango eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen baita La-ra-y-la-ra-la-ra-ra e te... já